Saiooko e, epaia eman aurretik, kakiturriari taldeak, beste hiru taldei, saiio honetan parte hartzagatik, Otar bana banatuko die. Beraz, erresala taldeari, atera zaitezte mesedez eta argazki egiteko. Txaalo beo bat erresala taldeari, Gasteizko aldapazaleak taldeari, txalo bero bat. <plausos> Jart, jartzen bazarete bizkatxo bat argazkirako, mesedez? Jartzen bazarete bizkatxo bat argazkirako, mesedez? Txarun, falta da bat. Dirudien ez, arabako produktuak zta. Osondo. Eta, azkenik, gazteizko bertsoaren saltxan taldekoei Bere oparitsoa. Beno. Eta hamaitzeko, <coughs> jakin ezazue, irubibikoitza.arabako unean zaio guztien argazkiak, bideoak eta bara urkituko ditu zuela. Eta apuntatu zuen agendetan, txapelketa honen finalean finalaren erguna, martsoak ogeita lau, bata, Aramajon finala, finalaren eguna, Gogoratu. Denok iritziko zarete finalera esta. Ori esperanza honekin etorri gara ona. Gogoratu. Eh, idatzizko bertsa sorta modalitatean liga honen azkeneko saioan emango dela epaia. Eta, buah amaitzeko eskutan dut saio honetako epaia. Ez daukat eskutan, baina esan dit epaia nagusiak. <risa> esta Bapateko cosa yo arental de irábas lea kaquiturri chalo va está ve Ezkerrik asko, etortzerren eta gogoan izan liga honetako urrengo zaioa datorren otxaila kamarrean gazteizko errexala elkartean izango dela. Eta bertan kantari gazteizko errexala eta gazteizko aizkoraz horostu taldeak egongo direla. Ondo segi, ezkerrik asko.